د نظر او نیاز منخت د الله په نوم باندې پيش کړي هغه جائز دي او هغه حلال دي مخکې په پینځو آیاتونو کې اول هيص بیان کړي وا او پای کې بیان د ذیسالو مسلو کو اوس د ذیناء دوي مه حساب او پدې دوی مېسا کې ذکر دو امور و مصالحو لټثبوت مخه اصل مسائل بیان شو لوس هغه امور بیانې چې په سبب د کولو داغه سړک لکېږي او د مخه مسلو اشاعت ته تیاریږي چدا مسله بخوره او چه دخپی در سرنی نو سفر بسوگی پسب بس الارشی او چه پیسی در سرنی نو سور بسنگزی دارنگی اصل مقصد بیان کب نو اس داغی اسباب بیانی چه دا اصل مقصد کې دا سلور مسائلی دا چه تا بیانی نو تالا اسباب پکار دی کتهاله اسباب نئی نو تکار نشکاوله دیو جنا دا دمه حساب ذکر دو امور مسلمه لتصبت کरोला حره امور بیانې چې په سبب داغه بیانون کې کلک پات کیږي یوداګه نه اقامت الصلاه موز دیر کا چې حدیث تا بلکې کلکواله زالنگی چستا پلکی مضبوط والے وی تسبد وی که چری مونځ نه ک او مسله ز دک نوسباب خپلو خو یګ وابل تبه درګال تری رد باعراج ز شرکیات رد وکما اول تبه دی ګونا التاب پر اٹی ال چلاوی به کای منزوران بدر سړی او تا چه دا غیه اغا بلاسو وینی دا غیه اغا خوراکون و مزیو وینی نوتا با تنگ نیشه بزکا تکلک نوی کنه لیکن او تلال مشغولالا تو خودتا نوی چه زبر ردو کما او تلال یلتا که پر نظر نیاز بانی آلام شوی واغا خوری او تا تنگ نشوی کنه تکلکوالی پکار ده چه او چتا مسخړې الله ستاپل کې نفرت پیدا کلی دا حرام نه دا حرام دی او استاذ له هغه نه غواړي ها نو د دې وجنه تبذکار کې چې تبزان کلک پاتې کې پاغو مور د دین باندې یو پو مور د دین کی مسخولو پموس مقاله کې والکه پموس مقاله نه مقصد د دې دویم باب داده الامور المسلحه للمبلغ اغه امور چې پائے کی بیانون کې اک لکې مونډ ډیر کا وا ځکه مسالدو مونځل ته شوړو کلا ونه ما قبر سره د دې سمونسبتو مناسبت دیاو چار کلا حلال او حرام بیان شو سنور مسائل بیان شو او ددین السبر کے دلدر دل گران کارو چوتا حرام و نظان بچ کے نو اللہ اموری مسلحہ بیان کر چپا گیستا اصلاح کی گی او تک لکشے نو کلکشا پا دے بانی نو دیو جناو از داگے بیان کر یا ایوہ اللزین آمنو ازا کمتم الى صلاح اُمُ مِنَالو کَلَچِ تاسو کَلَچ پاسې گئی تاسو مُصطٰى مُصطٰى پاسې گئی نو فاسل وینځي اراده کوي د کولو منظره نو وینځي په لو مخونو لرا او ايديکما او خپل لاسونه الهل مرافقې تر څنګه لو پوره ومسحو بیروسکم او لاسر کې په خپل سرونو باندې ملاص ذ مسحسلک چې باراجین او مراد لاستې ډول ومثو بروس کوما لاستېر کې پخپل سرونو باندې مسو کوي وارجلکم الکعبین او وینځي خپل خپل را د ار لاندې ده وینځي خپل خپل را الکعبین ترګ ټو pore پلکو دا په او داس کې سلور فرص شو یو مخ وینځل نو د مخ مقدار سو رده کم زینا چې وخت زرغونیږي د تندید په اساس دغه زینا تر زنه پوره دا فو پور ګدوالی دي او په پلنوالی د یو وقت نرمونه والی تر بل وغ نرمه اغزې دوی چې زنانه اغه تا وخت بالا نو چې کوم زه پکدا د زیپور داف پلانوبان او پګدو چې انسان د انسان سره مخامخ کیږي هغه تنظیم پاسا د هغه زینت طرز نه پوره دا وينځل لازم دي او دویم ايديکم ال المرافق تر څنګه لوره پوره دا سنگلې داغت ادو دا په وینزلو کې فرض ده اگر چې بازو خلاف کړل غنا او درم وینزل خپل د ګټو پورې دا ګټې په فرضیت کې لازمی دي کدا ګټې د چاناو چې پادشي د خپل ګټې نو د سند نشي او سرورم فرض پاوداس کې اغلا اغسر مسکولو دول صر مسا سنت دے او سلور پاندازی ده پاندازی ده ها تندی باندے پاندازی ده صفہ مسکول دا فرضو وم سہو برسکم ها وار کو ہو زان با پاک ساته او دسو کا اوس کے او بو انو ممی لبیا با صفائی پسکه جنابت حالت کی وبنې نو فورن غسل وکي او که غسل نه تیمم وای واین ګوندوم جنوبانا که چديتاسو جنابت کې فتوا هرون ځان خپا کيه که کہ چري وبنې نو تیمم ووا چاله تک لګي ها ما ان ګوندوم که تاسو مروا بیماران اواله سفرياې په سفر باندې او جا آهد من کم یا او کستا سنا من الغای دلوی بولونا دلوی بولونا اولا مصم النساء یا مسکی تاسو خوزو درا مسن مراد ظاہری مسنو مسن مراد جمع کولو کروال کولو فلم تجدو ما آن او نمو مئی تاسو بولرا نفت ایممو سعیدن طیبا نو دیمه مو واي پخاور پا پاکه بیا خاوره هغه خاوره چې اړې باندې چرته ګندګيري نه راغلي بالکل صافه غټي خاورې چاغې ده ګندګيري نه رسیدلې پاږې با ها پاږې با, با, با, با مسوګي یا هرغه څه چې د جنس د ذمې کې نه وي یار هغه شه چاغ ته خاورو د سیدی له کسانو پوخاو په مخبرو کې په ساده خلکو زذتي موه چون کې نن سبب په ساده ورو په کپلو ها مسا او د زتي مم زکه نگی چې ارحو دا خلکو چاکسر پیاده روانو په دخاورو په لارو خاورو به ډوري بوچته دي سبم لاس پاګي کې په ساده کې به دوړه اوز جامعی دا سه حالت خلق نبری دی چاگر دوڑی ترسیگی خارو ترسیگی نن سبا سادر رو مولن صفائی پائی که گرد و غبار نه پای که دول نئی لوده دیو جنا نن سبا تیمون پسادر و کولخنی دی هون کچرتا آغا سادر آغا رو مول چاگر دوڑی نا ڈکوی پائی که خار روی پائی که گرد و غبار روی نبیا ٹھیک دا او کنی نبیا با دا جنس دا زمک حال کا خاروشوا لوټو شو فخخ خرطو شو کچخ خرطو شو دې باندې یا دیوال ش هو دیوال باندې رنگ نه لګی دلې ولی چونا باندې تیموم کیږي خو چکل رنگ غلږي په او آبادې په دیوال لوبیا پې نګي او پاغه دیوال کې رنگم لګی دلې فلرګي باندې پتا پترلوازم کیږي خو چاغه غرز غبال وي تاسو تیموم په گردو غبار باندې کې حک دیوالونو صفائی دارانګي دروازې صفائی نو بیا په تیموم نشووالو ماربل شو چپ شو سنگي ماربل شو په دیوال لګېدلې اگر کاغذات وينځلي صفائی نو هم تپاغت تیموم وال شي او تیموم په هو بازي بیمار اندازي چا داغه کټونه دیوالونو سره جوړوي دا شه دیوال چاغه ماربل وي حدارنګې تایلولې کې د لري ناګادو کانې وي نو رنگ نه نو دی واجب نه تیم کول جائز دي فم څو کوم او تیمم کې درې فرض دي اکثر خلک بدل په نه خصوصا زنانه چې کله آغې او د سزه شکول نوبیاغې مون نه کوي یو اېزا مالو بخې نه دي غسل له څه نو نه درځي ګرځينا څنګه چې دا تیموم د غسل د او د سره کافی کیږي له دا تیموم د غسل نه هم کافی کیږي زنانه صحیح شو د بيماري نه د حیل نه د نفاس نه د جنابت نه او غیره د بيماري د اوو لخینې غسل کول نه شي او مرذ ختم شو خو نور بيماري او تلګې د لادا تبدا یا نور زخمونو تکلیفونو ایکسیډن شيو واعرب بیاسکي هغه بیا تیمم و او څنګه تیمم چد او د ست پاره دي دغه تیمم د غسل د پاره دي قنیت کې به غسل را ولی یو نیت کول فرض دي په تیمم کې دیم لاس په ټول مخ باندې را د او دست او دریم فرض په او دست کې اغت رسنګولو pore لاس راکللی نو د دیو جنا دادرې فرز دی فامصو بیجو کومه پاکا چې دادرې کې مخول ما شومان تو غيو جنکو تو غيو کورونو کې زنانه خبرې دی چې کوم زنانه خبرې چاغ نور زنانه تر دي طریقو غوي د غسل طریقو غوي د تیمم طریقو غوي ولی سباق کورنۍ کې ساسو غرمونه د زنانه چا چاته بوای د نور خلکو څه کار دی چې نور استاد او زنان اول غسل ور کوي خپل لور دی چلدګي خپل مول دی غسل ور کوي خو نو غسل ور کوي تر ول غسل ور خپل کو شداو نه غسل ور کوي چې مليشي ما یرید الله لیجعلالکم منارج نوالیا الله علت دواوالد تایموم دا تایموم الله ول روا کړی ما نوالی الله چه او گرده ای پتاسو بانی تنگ شا سمان خوده داست احکام بیانی چه اغا اسان اسان دی دانوی چه زبرو خیجا توب براو و ها حنوزب دیو بخم دانوی چه تا ورشا ناد پا بنده بانی ورشا او چه ستا استاگون دی بنده او هغه خلاف کله ده نو ولی الله چوګرزه پتا صبح نتنګش لكن ولی الله چپا کیتا پاک پاکی تعالی را د بدو اخلاقنا پاکی تعالی را د بوز دلینا مونږ ډیر کاوا چې تاکه صدا کتر شي رښتینواله راشي کله چې یو انسان د الله حق نادا کوي عبادت نه کوي زکه اصلو په عبادتونو کې په عبادتي ځانګې ها په نو دي وجه نه مول کوشش کوو چې مونږ نه خراب نشي الله سبحانه تعلق څا ته چاله دی اوقات تا کې رشتنواله رانه شي او تو رشتنوالي نه کې صداقت د الله نه کې بمونسره دا کېدل چې سومره د سړی ته پاکوالی وي پاکواله وي لږوم رکل کوی ا سمنه چې خباثت وي کې ګندگیری وي دوه پلی دوه دانه چې مالداروي نوغ به کلهي حاج سر غریب سړلیکن هغه کله کې زکا چای کې دنداوي والی الله چې پاک کی تاسو لرا را د بلی نه د خبرسط نه د پلیتو نه پوور کې په تاسو باې خپل نیتونونه ی و ت ما دی دپه چې پوور کې نیمونه خپل په تاسو. لعلکم تشکرون خامغه تاسو شکریا دا کوي نما نعمتونه واله پورکې چې تا بیان وکم پورکې پتا خپل فضل او نه عامد چې تک پاکې تکلکې د الله د دین د پاره او چې ته پاک نه کلک نه بیان نه کې نوداهو نعمت ادا الله زایکه کنه شکر وباسه چ الله چرتزاو چرتزاو مسلا آسری ویری خزی وی کتی می و کتی ننزام دین دیدی یا اللہ وی چرتزاو دو قرآن تناستا یا اللہ چرتزاو دو توحید مسلاست دو کول و بیانول دا دلوی گران کارو دے. آه آه یا اللہ وی شکر دی از زنانوی جن راتو مخیت یا خزک گردی دا تپوسو کر چی دا نو آخه دوی چرتزا و چرت نزام دین لور مالا دا دین دا رورو رو. او آغا دیر مالدارو او خور عجزا و دو آغا خور اوی چه ما خور دیر رور تا دیر میند کلیو و آغا مالا اخپا ل... لور را کلا هغه مالا سره اگر کز ما رورو دو رو. لور ورکلا نو دا آخه ده زویچ وادو و ده خزه با پیر خوڑه او ده بوده با ویده جنج ادو دولهی نمخی براوانه و پیر به خوڑه گره ده با وی که میو که تی نظام دین دیده دی. چرت زم او چرته د نظام و دین لور ماله را من گوه یالله چرت زم و چرت ده سه احکام چو خوده ما تا خودل ځې په حرامو او په حلال او په اكلما او زه دې ته تیار کم چې د الله دین بیان کا او یا الله شکر دې خلق دې په نوډو سیزونو باندې ممتلأ کړې او ګوره منګې خپل کتاب تکې نوليو لعلکم تشکرون شکريادا کا نو او زه سوګه ځان پاکه دغه تبه درګات دې د له نیاز مسله الحال ته بیانې لوکم جوانان او مرکړي لو پاک بمړشي شیدی کڑی نو مطلب داره ہاں دان چتا داس روان یا کله کله بتال تا وجینی او چتال تا پلٹ مات کے آواغا نظر او منخت یال تا خوری نو دا ریس کار دے تا رد بدوی دا ریس کار دے چتا وہی او تا وجینی نو مقصد داره چتا ایادت د دن کے نو الله او تص گاول او دسوکا چال تضی زماد دین او قران بیانې مثلا توحید بیانې رکل کله وت پذی کیمړیږي نو چې پاک مرشه دا موای چې ذوب بیا جون دی دا پذی بیا چې ذبا اول تا مسله بیانون پذی کې به ماله مر گم راځي داځکه مسدد من ذکر کړه او مسدد او د څه ذکر کا چې کتل ته تیار شاو ورو کا چې ذور کا ته منځو نو بیا میملکا ا حدیث کې چداجی خویب رضی الله تعالی نو چکل مشرکین واغه واجه حری ساری کو نا غوی پرې دمالرا دعونی پرې دمال دغه چې تو را کاته مونزو کومه واغه زله تو را کاته مونزو کومه په هغه ځله مونزا سنه ده څنګه ماو کده ما مونډه زمزه دې حضور میځ کو کو چې تاسو به چې خویب د مرګ وی دی دا او دغه نه پسس دا سنت پات شو د پررستو چا پرز یوځ ته د مرزی د دوره کاته موبه کوي چې یاره دا زما روستې منځ پتن لېږ چې بیا راشم دی نه پس را شم دی زیته یا موځ کومه الله رام کوم دا د الله دیین بیا نوما نو کله او پهېې ما د ګمر راي ما به خلک پلار ووجې ما بهته خلک ووجینې او بیا حه تو خبر به جلان هو چې کلیلالوغا لالو ویللو والوبالې ح نه اواقو مسلمن الله جنبن کانه للله مصر باک نو کوم چې په کوم عخ م ساوجي کله چې د الله د زاد دپاره زه قبانی کومه چې د الله د ضاد دپاره ځان قبانانی کوم. رزا کفی ذات ال الہی وی ش ی مبارک الله شل ممزئی ز کذا نو ذا الله رضا نو سما ټوټی ټوټی شو اندامونو کې الله خیر او برکت واچي عاشا دی ویلو بیا لال کړو دانه کی منځکا الله یا زوا شکر اتم میدان د بیان تږي واف منجورانو سره اعظم غاله و خلق و صلعظم او توحید مسئلہ بیانوم طلبا محواجی نی وارو کچی موس خوکم کناول نبی آزم لعلکم تشکرون شکر او کلاللہ چخرا فتمامی مخلوق که تا حضر مالک دا خبرہ چوریا او دیزیت حضر آغلیم دا اللہ دین بیانوما دا غی بیان کئی ب وذکرو علیکم یاد که نیمت دا الله یاد کوي دا دا الله نو چې دا الله کتاب د ناس ته دا دا الله نعمت نو چې په حرام او په حلالي په یو کړې اوا دا چې کړې وا تاسو سره یاد کوي وا دا الله چې وا دې کړې سره پای باندې اوا دې سره نو وکړي چې ځان او چې ځان او مال دا الله په دین باندې قربانو ما نو چې تا وا د ځزبا ځان او خپل مال د الله په دین قربانو او نوغه پوره ک کنه توبه کی بدای شي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ها <تصح> ها <تصح> <تصح> ان الله اشترى الله غستره المؤمنو نا نفسو نزاغه او مالو نزاغه ذ دی یا الله جنت بغټم ها کور ته ها اروړې وا دانه یې الکه چې راوړچینشتا پتی نشتا سبزي نشتا بنده یې نور دا دا نور نه نه لار شمنډوا او د شپ په اډو کې د شپ کیا توردوکا چې زما غټه قوم جنت غټم ځان او مال قربانوم په مسلې د دین باندې میثقه الذی زکه صورت مایزا ورستو ده هاداغی نه راولا تعالو نوکل چه زانو مالو قربانو یاد کا نعمتونه ده الله چیکری پتاسو اواز ده الله اوازا چلو زگری تا وسر پاری سرا اقموا چه ول تاسو منگا الله ستا کتاب واوریدا وا ده داوا کلا چی وی تاسو سمینا واوریدا منگا واتوانا عمانا منگا تاسو نی چه منگا واو ری دا ستاکیتابا سورت مایدم ده ری دا او منگ اومنو حلال و حراما چه حرام بمنو حلال بمنو تا حرام و نزان بچ کهو نو ویر ایگه در لانه کنا تا دا حرام و نزان بچ کو تو خنورم چې وقت تیری نو په حرام کې که خلور که او اغیل دا جواست طریقه گوره این اللہ ویر ایگه در لانه ولی منخت خوره در لانه شکرانه ولزه بل فنم پیشوی دا غا خره ان الله علیمم بذات السذور بشکالا پوهه دے پمراضو ذنوب باندي الله خبر نه دے او وادی چې الله کرے کله ولزه ناغسته او پاغبانی دا غی صورت ایبراهيم دیا لسم آیات ګوره تاسو صورت ایبراهيم آیات نمبر 13 وقال الذينه كفرو لرسلم لا نخرى جنكم من ردنا او لا تررو دننا في ملتنا هم شك فيوامبيعته خاامه منبباسو تاسوو د خپزمکنا من بعضې خاامه شلوور زمون دم او لا تر في ملتنا يا بهشي تاسو زمنږ پهدين بانددي زمنغ د کلو يا به زمن تقي پهه اللییم ربوم له نولیکن نه ظالمي نهواس کې من بعدې دامې وادهه دا واکوک هغېته ربدار رب خاامه خلاکم به ظالمان چا چدا خبری خبرې کوي چې زما د ځین ووزه زما د ملک اوه کوې شېوي شو بې سلام ته یواځې وي دلوخورې جن نه کو یا شوی به هرر پې او بار پرسته هم و اوذا او حامغه تاسو بهباسو خاامغه اوو به تاسو الله زبط حالاکممون به د غس کمم او دغوی په ځینو کې به تاسو پاتې کوم الله و دا غوادی دي چې الله و ما تا او سره پر ان الله علیمون ب ذااتې سوره بشک الله پو دی په مرادونو خبر دی ح حکم منینو میدان ته وزک غنا د الله دین بیان کا وزیره بشارع یا ایه الذین امنو ای مومنانو کو نو شیتاسو قوامینا شیتاسو واستغیب تبلیغ تا شیخ لک ادریدن کی د الله د دین د پاره او گواہی او کی توحید کلک شی قوامین سی غدا مبارغی دا کلک شیل اللہ دا اللہ دا دین دا پارا کلک ادرے گا شہداء بالقیست گواہی پا با توحید کلک ادرے گا اور دا توحید گواہی کلکا ہوگا دانا چا سستا پستا یا رک ادا بیا و زمان آمد خراب شي مسال د زدکلا اس میدان تا اوزا چی زم درگاہ کے بدا مسال زم او د الله دین بدا مشرکان و منس کے بیانو دانجه کمځه کې ملګري نو حالت کې توحید مسله بیان ستيني بيالتو فقهي مسلې بیانوا فضائل بیانوا رودا غدداري دا قوا من د دشمنانو په مسکم هغه مسله بیان کا جاي کې کم مسلې وي غلطي دادريدو کا كونوا قوا منا لله شواذا بالقسط الله وکلک شي زمان ده دین ده پارکلک بیانو کا توحید بیان کا والا ایج ده دخلی نه توحید چغنو باسی دا کل دا چغنو وباسي چې دا جایز ده ارت جایزی والا ایج نمان نکوم زکا مدرسه چنده خرابی گی بیا والا ایج دی مدرسو ده چاندو ده وجناو دی مامتی ده ده پیسو ده وجن تباو برباد شا پالا خوزمانگ اعتماد نو د چا اعتمات په تنهاپې معمتو او د چا اعتمات په چندو په مدرسو والله جمن نه کوم د توید مسله د من نهتیره والله جمن نه کوم شناوقوم او او د نه لم تاسو لره د نه لم تاسو لره تاتیز دنی کې تاسولهشانانو قومین بغو ځو قوم الله الله تعادلو پهې خبره، چين صاحب بنکوي تاسو اسنه چې داغه غلط رویه تاسو په دې راتیز کې چې تب انصافیو کې ننا اعدلوا انصاف کوی ها برابر مسلم کوي مخلوق حق د الله او د مخلوق هغه ز بیان کو خیا وتا امام ابن قایم زکوې للای حق لا يكون للغری ولعبد حقهما حقانی ای خلقو معبود الله دې د فرض الله الله ته الله وای مخلوق ته مخلوق وای اے دې انصاف اداو د دا مخلوق حق مخلوق لور کا او د الله حق الله لور کا نور سمنګړ ور کړو اے دلو رنبے عدالت مسل د توحیدا مخلوق تو و چګورا دا مخلوق دې عاجز دا مخلوق تو لاجزه او الله جزنه در هغه حق نو یاند پرهزګاری لوی مقام دازه چې الله نه اویريګا او د توحید مسله بیان کا خلک خبر کا ای دلو انصاف کوی هوا قربو لوی انصاف داده چصی بیانو کا ها ته درگاه د لالی نو مسله د توحید بیان کا بیان د حلال او د حرامو کا اذنځه تا کې فضائل بیان فضائل نو خصوصین کار نه اِذ لُوِن صاف کا و ہوا دا انسان د نذیر ال تقوا عمل د پرزگار ائ تا راغله دا و تق الله و یریگ د اللہ دا په دې سورۃ کې با تقریبا 2 لسیول زدا اتقوا لفظ راځي اتق الله و یریگ د منختو نزان او ساته د مخلوق ان الله خبیر بما تعملون بشکل لا خبر د پاکار کار چکو تاسو بل زیری وعد اللہ الذین آمنو آمنو صالحات وعد کری اللہ آغی خلق و سرات چی معنی رو لے چوی چو من لدہ مسرہ دا حلال و دا حرامو آخ خلق و سراللہ وعد کری را مبامه معنا مانا بنا که آمنو چوی چو من لدہ مسرہ دا حرام و دا حلالو چه حرامو تا با حرامیم چه دا مخلوق پنو مانی پیشی حلالو تا با حلالو امنو حلو حرمت و عامل الصالحات اجاری کلام مسلا بیان کلام مسلا عامل لوی عمل دا, و بخبلا و دا لو الصالحات, اکلا, او خپل هو عمل کید خود نور لپاره هم سکه لو عامل الصالحات چ جاری کلا عمل ک په مسلا لوی عمل دا او شدای مخلوق ته بیان کلا حلال و حرامی او حرام یو خودل وی منلا امیدان ک ودری دا دی بیانی او د دې مسلې بیان مخلوق ته وکم اشارت دی مسلیتا دا چې مسلیتا د حرام و دا حلال و بیان کا نو چې بیان دیکھلا او دی من اللہ نو لهم مغفرت و عجر نظیم نو خواه دیل را بخشش ری او اجر لوی لوی عجر مولا اللہ ورکم واللزین کفرو و کذبو بیایاتنا آکسان چه کفر اوکو مسلی واو ری او بیای کفر اوکو بیان اونو کو نظر نیاز آغی در مخلوق پنبانی پیش کرد و آغی او خود یاد آغی بیانی او درخ جن ای که زمانگ آیاتون و کذبو بی آیاتی او درخ جن ای که زمانگ آیاتون تکزی بیو که پایاتونو زمان زمان آیاتونو که حلال و حرامو چو خده وای یولسم حرام دا آیاتی نا دا حکام مقی چه کم تیر شو دا نو چې په مبهم معنا کې تګزیب او 규زمنګ얏ونه ند آیاتونو تګزیب خو نه کوي سوګو دا هو خلق منجدا د الله کتاب دي د آیاتونو نه مراد احکام دي زماد احکامو او د ژوندالوګو حرام او ته حرام نوي حلال او ته حلال نوي نو لایکا الجحیم دا کسان خوندان د جهنم دي او شجاعت ورکه او باحضری یا یو هللهځ نه مننسکوروې مطله لیکم ای مومنانو یاد کې ننی مله چې کلی په تاسو په تاسووي د ایمان واللو اغوی نې مدم خیر شو چې او دا دزدهکله او د د بیایانې وکړو نو داوی نې م دی دا یاد لره کله یاد که ده یا الله وا چرتهځ او دا ممسله دا قرآن زمان کور ته تراتلل بغیر دا خزمتنا بغیر دا تلونا کور که زنانا ناس دی آوری ما زورا او بدی ځان پو اکی دا نیمت نو یاد که این نیمت دا اللہ چکلی اپتاسو چکلی قستو که یو قوم آئیز هم قومون کلا چکستو که یو قوم ایب سوتو یا قوم جوګدکی یعنی تاسو, تا. تاسو او وجنی نو ف کف کف او نو ف کف لا سنو ده کافرو عنکم ساسو ده زانا تاسو وجنی نو بانګ الله لا سنو ده استاسونا مراد یاد دین ارهدی بی واقیا روا جنبی علیه الصلاۃ والسلام تلو کفارو اراده وکړه چې د شپې په نبی له سلام باندې حمله وکوه سابو تپتول کې دا اورې ودرېدل یا ته دا مرادی یا مراد دینه د تبوک او واقعیا دا چې نبی عليه صلوات و سلام راته وغرمه وا سخته ګرمي وا فلاره کې آرام کئ بوټیو ځنګالو بایکه خالد صحابه جدا جدا شو د حضرتنا دا آرام کولو د पारा هاونه ونه د لاندې دل سملاسته ته تشریف فرماو څو د یویون د لاندې دل سملاسته د بله او نبی عليه السلام د یویون د لاندې سملاسته او آرام کئ چکه دا حضرت په خوب ورغه نو یو باندې چیر اره او نبی عليه الصلاه والسلام ته درېدا او تو ری اوساندلا او نبی علیہ السلام ته و محمدا صغبه اخلاص هي زمانہ او سوف سر صاحب لری لریو دونو دلاند سملاس نبی علیہ السلام او الله چازت کله الله چغغلا لو دعا رباند چې ذلاس انا توره پریواته دا او خلاص اور پیدا نو او نبی علیہ السلام اته نا توره دا او ویني ولا او باندې چې دیوی تا بهمانو سوخ لاسې او صاحب او چوکاتې دا چې دغه څوک سره دا او نبی عليه السلام سره او توره سره رامندې کله صاحب وي حضرت ولی سچاله وایا نبی عليه السلام یې دغه غلې و توره په ماپه سوت ټاکلې و توره اوس انده چې څوک بدلون نه بچ کئ ما وی الله نو الله تا سخلصګه هغه ته اشاره کوي مطلب دا دی چې تد درگاه د شرک اډی تزي د شرک زین د ختمولو د پا راغه تزي نو پاللای اعتماد وکا چیا هیده زما خدا هغه مسکه به اوريغه مو الله ما تبجک الله نو بر سکولو والو سوق نو دا شجاعت تشجیدا شجاعت ورکو اللی مکی آیاتونی کی بیان دو مورو مسلحو لتثبت معل بشارہ و, و تشجیع و شجاعت ورکو اللی خدا اللہ با دی بچکی دامو آچه ما و فلانه مخلوق بچکی و فلانه تریفونو که نا نا نا نا چه زی و اللہ بچکو لو مخلوق با دی بچکی دانه چه با تا بچکی بلکه اللہ با دی بچکی هنو زا بچکول والا یو ولاده مخلوق نه دی دالو چې مخلوق باندې اعتماد وکي اعتماد په پیاو الله کې او دا نړۍ واقعیات دی چې چا اعتماد په الله کوي نو الله ها هغه انسان هغه بچګره همغه په الله اعتماد نکوي نو دا ایا مطلب دا اے ایمانوالو یاد کې نعمتونه زخود پتاسو چې قس کړو یو قوم چې ګدګلا سونه تاسو ته بنکل الله دا ګلا سونه تاسو ته درنه اویږه کې الله نه په الله دے ځان وسپاري سوک چې یقین کې په الله باندې فوج وعلى الله یو خاص په الله باندې ځان دی وسپاري مؤمنان په الله ته ماذو کې سنگهچه د تبوک په واقعي خلاص کړي سنگهچه د حديبي په واقعي خلاص کړي نو په هر غم او په مصيبت کې به بخلاصو ما سنگچه ما صحابه او پیغمبر پاک بچ کړي نو جارت د لال شاه حضر باب کا د شرک اډو کې چې کم خالق په شرک ممتاذ دي اغه دا د توحيد مسله بيان کا د شرک ردو کا د بداعات و تردید و که ده رسومات و ده سنت و رواج و که اللہ و ایمه یا ریگه ده چفلانه ده آغاو ما بچ کی نا اخلاس و روالا رو زیمه نو پدی زیبانی دویم باپ ختم شو پدی دویم باپ کی آتا آیاتو نو او پدی کی بیان دو امور و مصلحو للمبلغ دو تثبت او تحجیح و با حادی رواج خورا. زمنګ دا درس ورن تاسو او کته دا پیلیکلマンス کلارشي نو زمنګ درس هغه غډوړکی زهکه زمنګ بیٹری هغه ته بیٹری دا 220 زمنګ مخه هغه ته واغ چون کی کال دو نو هغه پورا سه کار نه کی ګنټه نه مو چلےږي پکې په منو نه چلو نو چې درس کی بن شي نو زمنګ دا سٹول غډوړشي بیا را نو باز خلک یادې ته څوک فارغ شي ته باز خلکو خیال نه او بجلی دا غریب من درس کوو باز ته پته یي باز ته نه او جنریټر موږ سره شتا خو چون کې جنریټر د تیروم دغه مسلن سبا د پټرولو کله فسلي کله شپښکښلي ابل موږ دوه لیټره په درې سو واچول او لایو دلمنه ته د تیروم دا مسلی دی هغه شوروم کوي نو بهر حال زه د خپلو ملګرو دا درخواست کوم چې خپل چې زمونږه 16 ملګری دي درس نو خل کوو ز خپل درس ملګری دا زمو چون کې دو کور ملګری نو هغه ته درخواست کوم چې هغه ز خپل واسه مناسبه په دې چنده کې موږ سرسیدان شریکي او د بټره او د استپلازر شرکا چې بجلی کم نو استپلازر موله پکاره خو خراب شوه ره. نو دا ان شاء الله موږ برابر کوو ستاسو تباره سایده درس کیږي زه خو دا کېاسې درس کومه یا طلبه ودلته کې مخ په لاس هم درس کوو ریکارډینګ کیږي خو دا درس ستاسو ته رسیږي په سې طریقا نو الحمدلله ها په دې سره دوه دا خدای خیرات مقضا خلق دیګونه په غي خلق مور په څې خیرات کې پلان په څې خیرات کې خپل ځان په څې وداغه خطرې قضا ده چې په دې کې موږ سره شریک شي په د الله کتاب خلکوري د پیغمبر احادیث اوری سنت مسائل اوری موږ په نور مسائل مسایل بیانو خود قران او د احادیث درس موږ په دې باندې کوو نو تاسو درته پاز ترخاص کوم چې ان شاء الله په دې کار سو موږ سره شرکاتو کوي چې موږ د دې بجلي پروگرام برابر کو او موږ کې بیا زموږ درسونه باندېږي ان شاء الله بل ډایرک به چلیږي ځکه چې نیوی سیزن بیا کارخه ان او په دې موږ د دین کار کوو ټولوا سبقونه د شپې بیللار شي هغه په سبقونه زکه همون ځونه په تلاوتونه کوي بانګونه کوي به هرال د دین ټول شوبې په دې باندې چریږي په دې کال دو څوره عبادت کیږي نو چې کم کسان په دې کې موږ سره شریکي دمه بيټرې ها دو سو 20 بیٹری ها دا کم جو جوړه ها برج پاور دا خې بیٹری 220 خدا سو که غستې جوړېږي ام خف فبه الله تعالی توفیق ورکي زه کدا ده خدای خیرات مو کدا یو خاص یا د نوم خیراتونه یو دا عدد چې صرف په دی باندې الله پوی او داغه په خیراتونه الله د دن مخلوق ترسه الله دې موږ له په دې عمل کو